2012es fejezet Robert? szólt vissza a sokat hallott nyugodt hang. Tudnánk beszélni? Utoljára. Úgy érzem, mindkettőnknek van kérdése a másikhoz. Persze, Robert. Magam is kerestem volna, ha nem jelentkezik. Egy kis év a kapcsolatunk. Jó az önnek, ha most oda megyek? Jöjjön, Robert. Várom. Felelte az idős hang. – Robert? – Igen, Mr. Tot? Vacsorázott már? Andy a szokásos székében ülve figyelte a pár perc érkezett írót. Robert már enyhén spicces állapotban volt. Meggyötört arccal, enyhén kócos hajjal, kigombolt ingelült, Andy nappali szobájában lévő kényelmes fotelben, és csak bámult maga elé. – Nem értem, Mr. Tot, Hogy jutottunk idáig? – Elrontotta Robert. Maga viszont nem rontott el semmit, igaz? Végig hazudozta nekem az interjúkat, és most tessék, hülyét csinált belőlem. Robert, én egyszer sem hazudtam magának. Soha. Robert testét kirázta a hideg. Hogyan? Minden igaz volt. Én csak az igazat mondtam magának mindvégig. Mindenben a szint tiszta igazat. Csak azt a kevés időt kellett volna kivárnia, míg befejezem földi pályafutásom. Csak azt a keveset. Minden igaz volt? Most mégis? Szórakozik velem? Nem, Robert, mondta halkan az öreg. A teljes életemet elmeséltem önnek. Szüleim korai elvesztéséről, árvaházi elhagyatottságomról, majd nevelő szüleim tragikus haláláról, és végül majdnem az összes gyilkosságaimról. – Mégis igaz volt minden? – Igaz, Robert. – Lehetséges ez? – Lehetséges, Robert – bólintott Endi. – Mégis megfőzte azt a törpét? – Meg, Robert. – Szinkleréket is maga ölte meg? – Igen, Robert. – Akkor hogy kerültek a törpe lenyomatai szinklerék lakásába? – Hogy? – Szegény törpéről előzőleg készítettem néhány fotót, ahogy a fotelomban ül. Karjaiba egy nagy kerek csokoládétortát helyeztem, aminek tetején még a gyertyát is meggyújtottam. Mellé hajolva magam is rákerültem a képre, ezt később előhívattam. Remekül sikerült. A nyomozók persze meg is találták ezt a fotót, és mint láthattuk, gyönyörűen bizonyítja, az egyébként számomra teljesen ismeretlen törpével való barátságomat. Ezt követően, formába nyomva az ujjait, térbeli új lenyomatot vettem tőle. Ábrám csak csodálkozva bámult. Nem értett semmit, de nem ellenkezett. hogy, hogy térbeli új lenyomatot vett tőle? Minek az? kérdezte Robert csápattan. A levett térbeli új lenyomatot kiöntöm nagy tisztaságú, tökéletesen csomómentesre elkevert gipszel, majd folyékony gumiból a megfelelő technikával a rajta lévő bőrfodorszálakat tökéletesen leképező, nyomokozó gumilenyomatot készítek. Ez a lapos kis plecsni pont olyan bőrfodorszálakat tartalmaz, mint amilyen a mintát adó vannak. Lényegében elkészítettem Ébrem ujjainak bőrfelületét gumiból. Ezeket a bőrfodor szálakat tartalmazó plecsniket egy gumikesztyű újjainak végére ragasztottam. Ezen végek kevés zsírral bekenve pontosan olyan új nyomokat hagynak a helyszínen, mint Abram újai. Ez megmagyaráz mindent. Robert két kezét arcába temetve gondolkozott. És hogy, hogy nem fedezték fel azt a kesztyűt a házkutatás során? Bűvész vagyok és illúzionista. A lakásom ennek megfelelően tele van olyan rejtekekkel, amiről még csak nem is álmodik Robert. A kesztyüket egyébként a lakásomon kívül tárolom. Látta azt a kis madáretetőt a ház előtti faágain? Tökéletes rejteghely az apró kellékeimnek. Mindent értek? Nem, mindent még nem ért. De a hamis új lenyomatok titkát már kezdik a vizsgálni. Ez adja a magyarázatot a londoni motelben általam elkövetett kettősgyilkosság sikeres felderítésére is. Szó Lindon új nyomaival már korábban rendelkeztem, és még életében elkészítettem azt a kesztyűt, amit a két prostituált kivégzésénél használtam fel. Robert a homlokát kezdte dörzsölni. És így került Sinclair házas pár meggyilkolásának helyszínére is a törpe új lenyomata, mondta rezignáltan. Ha akarja, akkor elmesélem részletesen. Igen, ezek után most már hallani akarom, mi történt pontosan a Sinclair lakásban. Rendben van, Robert. Eddi Sinclairrel való találkozásom amúgy is valóban érdekesnek mondható. Előzőleg egy önnel kapcsolatos információ átadása űrügyén hívtam őt fel, persze álnéven. Kapott az alkalmon. A Broadway és a Liberty Street közötti térre beszéltem meg vele a találkozást. Időben ott volt, de természetesen nem mentem oda hozzá. Tudtam, hogy néz ki, így kicsit távolabbról egy padon ülve figyeltem. Ötvenes, enyhén kopaszodó, pocokarcú fickó. Sűrűn nézte az óráját. Fél órát várakozott, majd dühösen elindult a Broadway-en, és nem sokára szépen elvezetett a Pin Street-i lakhelyéig. Megvártam, míg felért a 13. emeleti lakásába, majd nem sokkal később mentem utána. A lakás bejárati ajtaja előtt felvettem a cipőmre a két nájlonszatyrot, és azt a bokámnál összekötöttem, majd bekopogtam. A felesége nyitott ajtót. Negyvenes, átlagos külsejű, sötét hajú nő, gonterhelt ideges arccal. Bemutatkoztam, és udvariasan elmondtam, kit keresek. A nő unottan szólt hátra. – Eddi, hozzád jöttek! – mondta, és elment az ajtótól, én pedig beléptem az előszobába. Bentről suttogás hallatszott ki. Ki az? Valami antipatikus alak. Megválogathatnád végre a barátaidat? Tudod, hogy nem bírom az akcentust, és mondtam, hogy ne hívj fel ide senkit. Nem véletlenül takarítok egész nap. Hallatszott Bentről. Az ajtót halkan becsuktam magam mögött, és felvettem a sejemkesztjümet. Hamarosan megjelent a fehér ingre vetkőzött Eddie Sinclair, és sápadtan, ilyet arccal tekintett végig rajtam. A bezacskózott lábfejemet bámulva, persze döbbenten kérdezte, hogy ki vagyok és mit keresek nála. Szó nélkül előhúztam a revolvert, és intettem, hogy menjen befelé a szobába. A tágas, tapétázott nappali szoba közepén egy barna bőr ülőgarnitúra diszelgett. A garnitúra kanapéja háttal az ablaknak volt fordítva, szembe az ajtóval, ahol álltam. A kanapé mögött az ablak előtt egy díszes, aranyozott színű takaróval borított ágy. A fal mellett könyvszekrény rengeteg könyvvel. Halkan utasítottam Eddit, hogy üljön le a kanapéra. A belső szobából közben előjött Mrs. Sinclair is. Felé irányoztam a revolvert, és barátságos hangon kértem őt is, hogy üljön le. A nő erősen meglepődött, de dühött arca engedelmeskedett mint ha csak kiült volna az arcára az akcentussal beszélőkkel szembeni előítélete. – Mit akar? – kérdezte számon kérő hangon. – Pssst! – csitítottam, majd a szekrény egyik polcán lévő lemezjátszóhoz léptem. A fegyver továbbra is rájuk fogva válogatni kezdtem a különböző hanglemezek között. Csajkowski, Beethoven, Mozart, Frank Sinatra, Elvis Presley, két Beatles album, Végül utasítottam Sinklert, hogy tegye fel nekünk Csajkovszki diótörőjét, és megfelelő hangerőre állítattam, hogy elnyomja az esetleges üvöltés vagy lövés hangját. – Mit akar maga? – kérdezte ismét a nő. – Halkan feleltem. – Önök ma meg fognak halni. Azonban előtte döntést kell hozniuk. – Miről? – A saját halálukról. – Gyors, fájdalommentes halál? – vagy lassú kínok kínjával történő elmúlás. Rövid leszek. Amelyikük előbb megöli a másikat, az megmenekül a kínhaláltól, és persze megmenti a másikat is tőle. Kicsoda maga? Egy őrült? sziszegte a nő. Dönteniük kell. Az előbb elmondtam a lehetőségeket. Magyaráztam. Mégis kicsoda maga? Hördült fel, torokból jövő, gyűlölködő hangon a nő, és szinte már ugrásra készen állt, hogy nekem jöjjön. Kérem, ne heveskedjen! Mondtam, miközben felhúztam a revolver kakasát, és elé céloztam. Mrs. Sinclair arrébb húzta a lábát, és közben engedékeny hangon felkiáltott. Jól van! Eközben Mr. Sinclair nem mert szólni semmit. Még ekkor sem tért magához. Láthatóan nem tudta elhinni, ami történik. Csak meretten nézett és figyelte mozdulataimat. – Gyerünk, Mr. Sinclair! – szóltam rá. – Válasszon! – De hát mit válasszak? – kérdezett értetlenül, elvékonyodó remegő hangon. – Azt, hogy megölli gyorsan a nekem kisé ideges feleségét, vagy kezdjük el inkább egy másfajta lassú, nagyon lassú játékot mindkettejük részvételével? Dermet csendált be folytattam. Megfojtja a nejét itt és most, vagy inkább a kedves felesége szúrja a önt Önön múlik. Beszéljék meg. Sinclair remegő szájjal nézett rá a feleségére. A nő viszont engem bámult. Mrs. Sinclair? Szólítottam meg ismét az egyre idegesebb nőt. Önnél is fennáll a választás lehetősége. Elkapja a papucsférje grabancát végre, vagy megvárja, míg ő folytja meg önt? Maga nem normális, emelte fel ismét a hangját a nő. Lőjön nagyon akkor most, gyerünk! Nyugtató hangon világosítottam fel ismét, hogy bár nincs ellenemre a lövés, sőt a diótörő első felvonásába belevész a lövés hangja, de gondosan ügyelek arra is, hogy a lövedék véletlenül se okozzon halált, maximum erős fájdalmat és kínokat. Ebben az esetben viszont egyikük sem kerüli el a lassú és borzalmas, a végtelenségnek tűnő hosszúságú haláltusát. A fantáziám pedig határtalan. – Kérem, gondolja át! – folytattam. – Nagyon hosszú tud lenni egy éjszaka. Vegye figyelembe mindkettejük érdekét. A nő dühében elsírta magát. Ennek hatására a férje erőre kapott. Most ő próbálkozott. – Mit akar? Pénzt? – már megint ez a pénz. Már elmondtam, mit akarok, Mr. Sinclair. A választásukat akarom. Mondtam. Vagy megöli egyikük a másikat, vagy mindketten megismerik a hosszú kínok közötti lassú elmúlást. Maga beteg, remekte a férfi felháborodva. Nem kértem magától gyógyászati szakvéleményt, Mr. Sinclair. Öt percet kapnak. Ekkor a nő szólalt meg. Ha megölöm, – Engem elenged? – a férje dermetten nézett rá. A nő rá sem hederítve a kanapén ülve, előrehajolva tette fel ismét a kérdést, miután hallgatásomból arra következtetett, hogy nem utasítottam el a lehetőséget. – Ha megteszi, megszabadul a kínhaláltól – mondtam, és egy, a könyvszekrény egyik polcán lévő díszes rész kést fogtam meg a kesztyümmel, és dobtam a lába elé. A nő nézte pár másodpercig. Ó, Istenem! Kiáltotta, majd felkapta, és váratlanul a mellette ülő férfi gyomrába szúrta. Eddi felnyögött, majd hangosan, hosszan levegőért kapkodott, ahogy a kis elmerült a hasfalában. Megtette. A nő rövid habozás után kihúzta az eszközt, és felállt. Végül a férfi átszúrt fehér ingén szétterjedő vérre meredve, a látványtól iszonyodva, Remegve és elborzadva maga eliejtette az eszközt. Eddi a vérző hasát fogta ülőhelyében, a kanapén, és mélyeket lélegezve, iszonyodva bámulta az életösztöntől megvadult, gyors döntésűnek bizonyult asszonyt. – Na, most boldog? – üvöltötte az asszony felém. – Még nem halt meg – válaszoltam. A nő remegve kapta fel ismét a kanapé előtt leterített szőnyegről a véres levélbontót, és teljes erőből újra és újra belemártotta azt saját férje Eddie Sinclair testébe. Többször átszúrta a férfi gyomrát és a melkasát is. Sinclair eldőlt a kanapén, és fekve hörgött. Nem tudom, ekkor eszébe jutott-e az, hogy hány embert tett tönkre, kiket járatott le, hogyan élt vissza pozíciójával, de minden esetre még volt pár pillanata vissza. Mikor a nő abbahagyta az indulatos döfködést rajta, Lihegve rám nézett, mint aki a jeles bizonyítványát mutatja, és az elismerést várja. A férfi még mindig hangosan hörögve vette a levegőt, és iszonyodva, rémült arccal nézte a kezében véres tartó feleségét. Félmunka? Jegyeztem meg cinikusan. A nő vicsorítva indult neki ismét, és a csuromvéres melkasú, hörögve fekvő férfi mellé lépett. A kezében lévő hegyes eszközt ezúttal a torkán keresztül tolta be az ádám csutka fölött, egyenesen az agy irányába. A férfi az első pillanatban erőtlenül nyúlt a nő ruhája felé, de ahogy a kis bejebb csúszott, rándult egyet a teste, majd azonnal lehanyatlottak a kezei. Szemei fennakadtak, feje oldalra hanyatlott és az egész teste mozdulatlanná vált. Szájából és torkából vércsík szaladt ki, és folyt rá a kanapéra. A nő most lassan ismét rám nézett. Elégedett? Igen, köszönöm, Mrs. Sinclair. Akkor békén hagy? Megkimélem a kínhaláltól. Feleltem, és az asztalon lévő erős nyugtató doboza felé mutattam. Egyezzünk ki azzal, hogy beveszi ezt a teljes doboz nyugtatót. Csak hogy ne legyen ilyen ideges, mondtam, azzal a kanapéra, a holtest mellé dobtam az altatószer gyári dobozát. – Azt ígérte, elenged! – sikította a nő. – Én azt ígértem, hogy megkímélem a kínhaláltól. – Ha beveszem, nem fog bántani? – kérdezte ekkor. Egyértelműen abban bízva, hogy mivel a gyógyszer nem hat azonnal, távozásom után lesz ideje lenyúlni a torkán, vagy akár a mentőket értesíteni. – Ezt megígérem! – feleltem nyugodt hangon. A nő ekkor remegő kézzel bontotta ki a gyógyszeres dobozt, és kezdte véres kezével a szájába önteni annak teljes tartalmát. Idegesen, dühötten rágta szét a tablettákat, miközben engem nézett. Mikor elfogytak a szemek, a földre dobta az üres dobozt, és várakozva figyelt. Megtettem, jelentette behalkan. Jól van, most feküdjön le az ablak melletti ágyra, utasítottam pihenünk egy kicsit. – Hagyjon békén! – kiabálta a nő sírva, szinte megtévolyodva. – Békén hagyom, de előbb mesélek magának egy mesét. Minél előbb kezdjük, annál hamarabb végzünk. Kérem, ne húzza az időt. A nő habozott, majd gyorsan odament és hanyat feküdt az ágyon. Lassan átsétáltam a szobán az irányába. Elhaladtam a kanapén mozdulatlanul fekvő, fennakadt szemekkel meredő eddi holt mellett. Nyitott szájából továbbra is sűrű vér kifelé. Valaha a inge most vöröslött a sebeiből a sanelő vértől. Végig böngésztem a könyveket a polcokon. A francia és orosz irodalom remekei. Dostoyevsky, Tolstoy, Montesquieu, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Balzac és az ő historiái. Levettem a fekete sejemkesztyümet és a speciális ebrem új lenyomatát hordozó gumikesztyűt felvéve leemeltem a polcról Dostoyevsky bűnés és bűnhődését, fiatal korom egyik meghatározó olvasmányát, és odasétáltam vele az ágy mellé. A nő idegesen felült, de ráparancsoltam, hogy feküdjön vissza. Most felolvasok, mondtam. Ez a könyv azt fejtegeti hogy van-e jogunk dönteni más élete és sorsa felett. Ha nem kapálózik, hamarabb végzünk. Folytattam és odauztam egy széket az ágy mellé, leültem, majd felnyitottam a könyvet. Csak figyeljen! Mondtam és elkezdtem felolvasni a bűnbeesett Raskolnyikov saját lelkiismeretével való kalandos küzdelméről szóló regény első fejezetét. A nő közben még mindig reszketett. Folyamatosan engem figyelt, de néha rápillantott a felé irányzott pisztoly csövére is. Spekulált szegény. Osztott, szorzott, vajon megéri ellenkezni, kockáztatva a biztos halált, vagy inkább próbálja meg ébren tölteni azt az időt, míg végre elmegyek, és ezzel reménye nyílik az életben maradásra. Kezeivel halkan dobolt az ágyon, hogy mozgásával ébren tartsa magát. Alig észrevehetően a lábát is mozgatta. Megható volt látni, ahogy mindent elkövetett, hogy felülkerekedjen az altatószer hatásán. Azonban a gyógyszerek lassan elkezdtek felszívódni a szervezetében, és a tüzes, életösztönnel teli, mindenre elszánt tekintetet, álmos nézés és hosszú lapos pillantások váltották fel. A hanglem eszközben lejárt, csak az utcáról beszűrődő autók szolgált felolvasásom háttérzajául. Az asszony szemei a következő percekben lassan lecsukódtak. Csendben, egyenletes szuszogással, újjait időnként nyilván szándékoltan, még megmegmozdítva hallgatta Dostojevszki mindnyájunknak szánt szavait a boldogságáról. A szenvedés a boldogságára. Ez a mi földgolyunk törvénye. Az élet folyamatának közvetlen érzékelése olyan hatalmas öröm, amely megéri hogy évekig tartó szenvedéssel fizessünk érte. Az ember nem születik, hanem rászolgál a boldogságra, s mindig szenvedéssel. Kint időközben besötétedett, és az utcáról beszűrődő lámpák fényei világították meg, az eddig az ébren küszködő, küzdködő, de valószínűleg már az álmaiba szenderült, lassan lélegző nő arcának kontúrját. Közben a lábak mozgása és a kezek, majd az ujjak lassú önkéntes dobolása is abba maradt. Olvastam tovább. Nagyjából fél óra múlva a sötétben mozdulatlanul fekvő, oldalról csak kontúrjaiban látszó arcnak lassan, nagyon lassan résnyire felnyíltak a szemei. Az előtűnő fehér részek, mint fényes ékszer csillantak meg a sötét arcon, ahogy a kintről beszűrődő esti fény tükröződött rajtuk. Teste mozdulatlan maradt. Minden mozgás és életfunkció megszűnt. A nő szíve tehát mostanra állt meg. Lassan felálltam és visszajeheztem a könyvet a polcra, ahonnan levettem. A kanapén fekvő férfi ingét beszínező és a testéről a padlóra lefolyt fekete tónusú vér egybefüggő tócsája alvattal rezgett, ahogy elsétáltam mellette a parkettán. Mindent ugyanúgy megőrizve, abban az állapotban, ahogy a délutáni vendégségem során hagytunk, levéve ebrem új nyomainak lenyomatát okozó kesztyűt, kisétáltam a lakásból, és halkan rácsuktam a vastag bejárati ajtót a sötét szobában csöndben pihenő házaspárra. Levettem a cipőmről a zacskókat, és azokat néhány utcával arrébb dobtam egy szemetesbe. A szívességtétel kellemes érzésével indultam hazafelé, Bízva abban, hogy örömet szerzek önnek, Robert. Robert hangtalanul nézett maga elé. És a fekete fiú térdét, könyökét is maga lőtte szét? Igen, Robert. Meg a tökeit is. És hogyan tudta ráfogni valaki másra a dolgot? Kire lett rákenve? Hogy úszhatta meg ezt is? Elmesélem, ha akarja. Igen, akarom hallani. Ez egy vicces történet. Tetszeni fog magának, fiam!